Tanzania katika mambo ya siasa namna hii una unaweka hata jambo ingine la katiba unaangalia hali ya Zanzibar unaangalia makundi ya wana siasa wanao nia uraisha mwe na kila kundi liko ndani ya jeshi jingine ndani ya vyombo dola vingine ndani ya dini ndani ya ukabila Unaona hapo inchi 15 inchi itapasuka upande upande hivi. Wakija wazalزبari wale maana wasema baada ya maoni inaandikwa rasimu inaenda kupigwa kula baadae inaundwa bunge na katiba. Wazalزبari wale watakwemo ndani ya bunge hilo. Wakiongea yale mama ambao waliongea katika bunge hilo la huu ndani ya hilo bunge. WaTanzania wa Tanganyika hao wabara watakerwa watawajib. Kwa unaona hapo inchi itaanza kupata mikikiki. Mikiki. Eh, eh. Oyo unangia fpina kuminatano Ndani ya katiba pangine mpia Unangia fpina, fpina tano, Ndani ya makundi ya wanasiasa Unataka pia mabiao Unuona inchi uwezekano mimi napata mashaka Uwezekano wa inchi hii Kuparaganyika Ni mkubwa sana Juko inchi kuwa moja Na sasa unaona udini ni mkubwa eh, Kuna ufa hata kama watu watakataa Kuna ufa mkubwa sana Kati wa waislamu na Wa Kristo sasa kufa huu huwe miaka ishirini iliyopita sasa unazidi kuongezeka kuna tofauti kubwa sana kati ya masini na matajiri masikini uchungu sana za zafi al yao wanatoliwa kinyamawanaeni kuna vitu viko hapa amba kama mtu sasa shida moja ni kwamba watu wou ambao ni wenye maamuzi wanazingiwa na watu ambao wanajipendekeza kwamba wacha ni sifie funika kwa nitapata dami ya kwangu. Kwamba nikipeleka habari za ukweli kwa bwana kwa, kwa kwa viongozi, nitanyimwa vyeo. Kwa hiyo ukiulizwa na wakubwa bwana, hali ipi ahali shwari Hali bomba, yani ukoto tumezibiti. Tumezibiti. Naona no. kwa sababu Tanzania wengi sasa hivi sio wa nyofu. Sio wa Hawapendi nchi, wanajipenda wao. Wao wana magorofa, wao wana majumba kama nje ta pote ambapo. Kwa hiyo Kwa hiyo ni kwamba mtu ameshika sigara na muunguza akili amecheka. Lakini kuna sigara pe na muunguza. Kwa hiyo mimi najua ni kipima mbele. Ah, sijui. Sijui 2015 tutakuwa na, na... Kwa hiyo mimi ushauri wangu ndio kwa mimi nasikilizwa au mimi ndio ni kwa mwenye maumivu ningesema kabisa. Kamba mchakato wa katiba mpya tuujadili lakini swala la muungano ninalifunga muungano serikali moja tatu si mkataba si, si muungano wa mkataba ninafunga na washirikisha wenzangu na jenga hoja kwa nini kwa sababu ya utulivu na usalama na mani ya nchi yangu jambo la muungano tulizungumze tuliweke kiporo Kiporoecho, tukimalize akumina kumina sako. Ili tum, tum, tumuache laisu waamu ya Akishapata Hakisha pata mandalaka akumina tano, bada, Tumuache, hainulishe Nchi akumina kumina sita. Inchi tali il, il, iligia ya uchaguzi akumina kumina nene kumina Tumuache, hainulishe taifa pamoja. Haundue makovu ya udini ya na uchaguzi. Aundoe kutu mbali mbali ya mao vile inchi Aitulize inchi Afmina af kubina saba Ndiyo tujadili sasa suara la muungano Tunataka serikali moja Kumi, tato, Ya mkataba Usu ya maesu ya kuna ya mkataba Usu ya nini Afmina kubina saba Basi Kama watasama hiyo ni hila ni ujanja Tuzugumzi hazarani Tunatua hadi hazarani Kwa mba suara la mungano tujadili Bada ya uchaguzi Mingine yote tuya jajili, tumia uchaguzi yote tuya jajili, tuya pitishe katika, katika rasimi ya katiba, ya kwenye munga na katiba, lakini tukifika kumina kumina saba, Bada ya nchi kutulia sasa, eh, laisi yule na watu wake na chama chake wametuliza nchi, ehee, na tunamambia bana, sisi ba tumesema tume tujadija mweli, kwa sabu kena nchi, tuzituishe nchi mizigo yote kwa wakati moja, eh hata gari gari roli inapakia mizigo lakini ukitwisha mizigo yote kwa wakati mmoja kwenye roli eh tani 5 una, unaweka mizigo ya tani 50 gari hitaimia kwa hiyo mimi mchakato katiba na unga mkondo e, na kila mtu atoe wa maoni yake siwezi nikasema hapo wa Tanzania waseme nini e, lakini ina tu mimi ndivyo hivyo tu na nasema tukiechane hayo Mwezi wane na atesa mwaka huwa likumbiri lambiri, ya hali ya hewa kukitia wa andeshi wa kabari Ilitankarazia wa Tanzania kutakuwa na hivuwa kubwa yalilio Vyazla wakaibuka wakasema utakuia kumbuwa hii kama mwaka ni unhae mm -hmm. Kama itaneshi wakaracha kukubiri na tarehio hiyo mambulaka huwa ya iwa, iwa ilisema itanesha Nakoli hikonesha Tupesiri yako nilikuusu nili hili Ilikuwaji na kukutumia mamlaka yako. Lahisi mara yako ya kwanza. Mara yako ya kwanza ya pia unisema, mwanzoli mwakaroon unitabili kwa mba mamlaka unisema kubayimbo etanesha, wukasema haitonesha kwa mamlaka yako siri yakin. Kwaaza, nataka nifute neno hilo unasema unisema, unitabili. Mimisi Ila mamlaka ya ali ya hewa ndio kualitabili. Na ndio wajibu wao. Ni ngononi mwa vitengo muhimu sana katika nchi zozote za watu waaki duniani. Ni kitengo cha mamlaka ya hali ya hewa. Kinamsaidia sana kwa wapu, kukombana wapu, eh wana majanga. Kwa kama janga linakuja mkajua naweza pia kujenga mazingira ku, ya ya kutopamaza kutopata madhara makubwa sana. Lakini pia inasaidia kuwasaidia wakulima kujua misimu ya mvua inaanza. Kwa hiyo ni chombo muhimu sana. Mbacho, mingetaka kina mtu wa, asifikili na pinga, mamma, iyo, na pinga na na, na, na, na kubalea na kazi yao sana. Na ndo maata mimi nikasema, sabu kama wanyo wa singe sema, wanaona mvua kubwa ya maafa, mimi naminikuwa na ala usingizi. Lakini wao, ikanakua mba muizi anakuja, wameyamisha, watu wa mkeni, watu wamechukua sila, wamemuwa muizi. Sabu, mvua hili ya mwezo wa tatu, walisema itaku, itakuwa kubwa, Na mazala yake atakuwa makubwa zaidi kuliko hili ya moza kumuna mbili Kwa mana alizi maji magi yeah? Koyo unasamini nikaibu katema <laughs> Koyo mini chenye eh, Aita nyesha Ndaizuia yeah? Kwa mamlaka niliopewa Kwa mamlaka Kwa msio mungu mimi Kwa mba wakristo wenga mocha nimejua Na ata wachungaji na masikofu na, na kazalika na kazalika Bibilia hawaiyelewe. Hawa, hawa Musa, nanii, Dawdi alimpiga Goriati. Hakusema, Goriati, mungu anakupiga, anisema anakupiga mimi leo ili dunia ijue katika izeli kuna mungu. Sisi watu unamucha mungu, watu wa mungu. Kitabu cha chawa kwa efeso, blango wa tatu, kama siko Kinasema, sisi tumuaminiwe Yesu Kristo. Ndani yetu, kuna mamlaka na uwezo ndio maana hiyo nimi uwapeni mamlaka. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa nyinyi sio mimi nyinyi na wagonjwa mtapata afya. Alisema mtaponya vipofu nyinyi mtatoa pepo nyinyi anayetoa pepo sio Yesu k mujibu kitabu cha, cha Mathayo 12. Ni mimi natoa pepo ila kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka yote ya utendaji mbinguni ni za kwa maandiko inchi tumepewa sisi. Kwa hiyo kinachotawala sasa hivi inchi Duniani hapa, ni Kanisa Kanisa duna tola dunia Kwa niaba ya Kristo Hali ushilo lumaiko Kulailo Sasa Sasa, ndumaha hata Joshua Kitabu chanishuwa mlangu wangapi, sikuwa sito wangapi Haliona jua, linataka kualibu mwenendo Wa uvamizu wa Yahudi katika inishi ya wa, wajeluko Haka seba jua, si mama kama mtu mmoja juzi zao pako Joshua alisimamisha jua jua wewe linatembea ikasema na biblia ina maneno yaliyo nje ya mfumo wa sheria za maumbile ndio mana Yesu alipaa watu wanapaga ndio maana Yesu alikufa akakufuka hasa fisikia sijui eh somo hili kwa gani fisikia sisi fisikia masomo ya yao <laughs> ya, ya, ya, ya ngumba Baniasaa mtu huwa anaku ana, ana, ana. Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Mtakatifu bila mwanamume kwa mujibu wa sheria kuna mtu anaweza kuzaliwa mtoto bila mwanamume kwa hiyo Mungu kufanya kazi nje ya nguvu ya sheria nje ya mipaka ya ufahamu wa binadamu na ndio neno Mungu Siocheo neno Mungu ni sifa kwa maana aitwa Mungu sababu ana uwezo kupita binadamu ehe ndio maana yako maamuzi hata katika wendashaji wenye yako maamuzi ya nchi amepewa mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya kati ya mtarafa mkuu mkoa hata mkuu wilaya anaruhusiwa kumweka ndani masaa mtu masaba wili sio kila mambo utakapoamua mkuu wa mkoa amuuliza rais wa nchi atafukuzwa kazi hata ongekana mzembe hajiamini kwa hiyo mamlaka mungu aliamanishia ndani yangu ninayo natembea nayo narala nayo ndio maana nika mikono hiyo bonjo afya, mikosi, mabarasi, wa mirogwa, kasabu, na mapata afya tukiombea wenye mikosi wenye madhara sio wanafunguliwa sababu iko mamlaka ndani yetu na ndio bila kutafuna maneno nilisema mvua hiyo ya mwezo wa tatu haitanyesha na ikinyesha ninaacha kuhubiri nitaenda kuuza mboga kwa sababu nyingi wanasema watu habari habari ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni umbo, umbo, umbo habari ni mbwa umuuma binadamu eh sasa nadhani singenyesha ingakuwa habari kubwa sana eh yaani ingenyesha ah ha, ingekuwa habari alisema eh hey, unaona eh hey. sasa haikunyesha basi kwa sio habari maana ni mbwa kauma binadamu eh hiyo sio habari wao demo tumezuia hilo nino mamlaka tuliopewa ah kitu kama hicho hapa watu wa mungu wote wakinena mamu mazitu walikuwa na apa kama ishubwa majeshi e, Mikae ya rimambia wa Izraeli ukiudi kwa amani mungu wa kunita e, kwa kasema haitanyesha na kwa hiyo na shuru mungu hata mamlaka ya li hewa mekiri kwa mba hile wingu limepotiaga e, kwa mba hili nino haitakuwe potena sita za vuli za kawaida na miinaomba mvuwa za vuli za kawaida zije ili wanaulima maharage wavune vizuri wanaulima maindi kazalika na kazalika kinivuwa za majanga za kutu kutushusha katika masikini mkubwa hatu nimelepusha taifa na izovua kwa heshima ya mungu badu e, kwa hivu zimeepuka watuotu watu waende misikitini na makanisani kumshukuru mungu mkwa badi nino haiji mana ngekuja, ngearibu nchi nge. balabala hizi ngeenda, nyumbaz ngeenda tusinge lima magada hasinge prea, da slama mbabala amna, nchi ngepatatavu lakini zimeenda kila mtu, amshukuru mungu Tumabia wakazamadi wako, wawundi wako, siko jimapili, nini ambasho wakitukafungilea na da ha, hae yonza. Jimapili, mweo nikesho, watu wote wende kanisani. E, wanza nawarika kanisani kwa ajili ya maombi, maubili na mafundisho, na kumabudu mungu. Sabu kanisani, e, atuombi tu, tuombe tu watu, tunabili, tunafundisha, tunamabudu mungu. Eh, eh, kipo kisha, budu mungu, mungu uh, kwa kuabudu Mungu ndio Mungu anakuja kutoka. Ah, kuabudu Mungu kunaleta afya. Afya kiro, afya ki maadili. Eh, kuabudu kuna jenga watu wema. Tunakuwa watu wema kwa Mungu na kwa wazee. Kwa nini ngewaomba kesho wa Kristo wote, wa mazaehu yote twende kanisa eh, Si mtu akabaki nyumbani. Kila mtu aende, atakute maali kesho, akasale kama kama ni kama kanisa la, la La asili, la baba yake katoliki, denda kanisani, waluteli waende kanisani, wahangalikani waende kanisani, wakendekoste waende kanisani, imbaya kubaki nyumbani siku ya ibada. Fanya kaili siku sita, siku ya saba mkumbuke wana mungu wako. Konigeomba, watu ote keshu waende kanisani. Hei. Eh? Tutashinda kime kwa hewani tagreba ni mea sasa Kime kwa baraka na furaha kwako na kwa wengine wengi Ili kiweza kuendelea kwa hewani Unaomba kuchangia gharama za urushwaji wa kipili hiki Kiendelekuwe kila mwezi Changia kupite huduma ya mpesa Namba 074-60-60-80-80 Narudia Changia kupite huduma ya mpesa Namba 074-60-60-80-80 Au bank NND kupita kauti namba Bili mbili, tano moja, sita sukuri, moja tamu, sukuri sukuri. Au kupitia bank ya NMB, kupitia account number 22, tano moja, sita sukuri, moja tamu, sukuri sukuri. Taula miwani situ. Kutuani miari, moyo, na si tagiri. Tue kwa imani, na mungu watu alifea. <mulia> ya Yesu Mungo, tulipo na, tulipo na la Ubungo tulipo na uchaguzi wa uchaguzi wa letu la Ubungo uchaguzi wa wa chama cha mapenduzi okay. sasa form, bu, la Ubungo lina, lina matawi mengi sana majina yalikwenda wilayani walichambua ya karudi Wakati majina atakaporudi Kila mwoja enge katika tawi kuomba kula Sasa nikajiuliza Nitapita matawi mangapi na nyumba ngapi Nikakani katafakali Apano Nikasama mpila huu nita mpasia mzea upako Yendo atapita kila matawi Yendo atapita kila nyumba Yendo tapita kila na kila watu Nime kwa kama msukule vye He he Nani kila nyumba kila mtaa endelea ndio kazi yangu mna mbali Sasa mbae. siku ya Jumapili wakapanga uchaguzi utakuwa siku ya 7/7 7 Sabasaba Siku ya Jumapili najiandaa kwenda ibadani wakasema mtakwenda majina mliorudi tutaonana visiwani vile jeeni ukumbini Nikasema Mungu wa mzee upako naomba nitangulie kampeni sijaipiga ameipiga mzee upako Tulipofika pale kulikuwa na watu viongozi zaidi ya 100 na kilo. kilo yani sio kibwili kilo kilo, kilo. kilo. kilo. watu waendelea kupiga kampeni lakini mimi nikasema mzoao wako ndio utapiga kampeni tulipopitishwa pale mbele kujinadi, nadi nikamwambia mimi sitakwenda mzoao so, wako ndio takaye jinadi pale mbele <clears throat> basi baada hapo wakati tukaanza kati wakula sasa kula zilipoanza kupigwa pale Naambia mzao pako size yuko ibadani. saivi ni wakati wa kukusanya. Wanyao pale tunapiga kula mimi nasema tunakusanya. Niliimba kukusanya mpaka dakika ya mwisho. Mbox yale yakarudi. Nikasikia Wimbo unaimba jitabirie mwenyewe. Na mimi nikaanza kuimba na tabiri. Nikatabiri ushindi. Katika watu 19 walitakiwa watu 10 tu. Na ni matao yote ya Jimbo la Ubungo. Na mimi katika jina langu nilikuemu ni mwakilishi wa mkutano mkuu kutoka Jimbo la Ubungo kuwakilisha wilaya Eh, eh, imani inangua milima huyu ni mwanafunzi mzuri sana wa mzua upako Kila mada na endami kusanya ana kusanya Mzua upako tangulia mbele, mbele. na tangulia mbele Namiko njomengu wanapika Manaki kwa luge laisi Hame nyota yangu mimi kufika hivyo fika yeye Kwa luge laisi Na mimi datumia nyota ya yesui, nyota alfajiri. Na yee katumia kwangu, leo ni jumbo wa. wachamu. Mizau pako ni mtoto waote, sisi emu, wapo, wapo, chadema, wapo, kafu, uyu kafu. Uyu kafu. <laughs> <laughs> <laughs> eh, alikuwa nadege dege meka mingad? Alikuwa nadege dege miaka saba. Yuko hape mtoto hako? Leo sujeja nae. Degedege miaka saba? Eee, anameyaka saba. E, ana, ana miaka saba. Yani degedege nini? Kwa mbakufafa? Eee, yeah, yeah, nafumia. Aha. Uh -huh. Kwa yu nimenda muimbiri, pale muimbiri, amana, nimenda amana. Shika, vime, kwa kukulichini ya waski. Nimenda amana, pale, tumenda na mwanangu, kwa yu kwa kame kumpeka amana maana ile hospitali waliishindwa. Sasa wa yani sasa nini? Mwanangu amenitendea mwanangu amepona nimenunua kiwanja na nakusanya kwenye biashara yangu napika chapati kilo 4, 5, 6. Kwa siku. Kwa siku wewe. Kiwanja bwana. Eh, bora kwa Yesu na mme wangu. Na mme wako? Na mme wangu naye anauza diesel, rejeje. Lakini saizi anakusanya mzea upako. Yaani alikuwa akuamini. Akasemaje? Bwana kwa mzea upako umezidii sana kwenda na we Bwana mzea upako wako huyu. Saizi, ana, kimbili, ya yani, nini kwa nimesha ondo karamisi kuja, upa nikimbili ya kwenye gali kwa nimecheale mafutu ya mzawu ni pake. Kila kita yani paka, yaani ya nimejenga nyumba hiko kwenye koli, yaani kwenye madirisha. Yaani nakusanya. wako ni pale ila inakata nasema kwa nini mbona siko ya ramisi nikitanaka kutunza pale ndio na nyuma kana ngeni kutunze naona watu wanapokutunza na mimi natamani sana nitunze na nakusanya na yule mbishi naye anakusanya eh anakusanya <laughs> <Halaya. laughs> mwa yesu tukinoma tukinoma tulimgati mwa yesu Tukuinoma, tukuinoma, hallelujah, blaza hapa Mi mungu wame nitendea, tangu mwakajana nivyo ukombozi hapa Nikafanikiwa kujenga nyumba Wacha ba Ya viumba Hasa mi... mwame nayeleza, ilikuwaje kujenga nyumba, mamba kakunyoka Yani mungu wame tu, nikaanza kupata era sana <laughs> Niko sina hela kwa jumla, Niko sina kabisa hela. Lakini muujiza tu nikashangaa baada ya ukombozi ile. Nikaanza kupata hela sana. nikanza kujenga nyumba. Asa hivi niko kwangu. Wacha bwana. Na hivi nikafanikiwa hata kwenda kusoma. Serikali inanisomesha. Unasoma wapi? Niko hapa ni university mwaka hapa. Ah. Paka kipara kinaongezeka. Sawa sawa. Barikiwe uta, usasa usiiache ibada. Asante. Mungu ana mpango mkubwa na wewe sana. Ndiyo mana ameo kutanisha na transformer Naamini Naamini, jina kuna enewe Jina nangu na Sauli Sauli na? Sauli watu soni Watu sana, Sauli Sande sana Lakiu usweka masole wa VBDL Ehe Kwa naesos fiwe LH2 mapili tulipo kuja Mzo papa alianza kwa kusema Sasa hivi ni nagari tatu Moja Lexus Nyingine range Wakata nasema vile, na meni kasema jumapili jayo, na meni nakuja na gerilangu wapo. Sasa hivi liku wapo nje, nimeripake wapo, la milioni kumi na moja, jeksi sana liku wapo nje. Tapige picha niwane badayo. La milioni kumi La milioni kumi na moja, kumi na moja na kila kitu kipu wapo. Yani jumapili wapo, na nasema wapo, mnasikia nyo wazima mlinuna kidogo. Maambe ya mazabawuni, kama likuhusu wewe na muusu yule. Kama uziyo hile yule Sasa fikia mina jisifu hapa nina rexasi Nina VX Jamako ya Iko pale nje? Iko hapo nje Gali ya milo ni kumina moja? Kumi yani I je... see nini iku? Kee fulu weenikila yani kitu Mziki gali? Yani safi ah. Yesu anaweza Maisha bola Tutapanga mipango Chagire bwana kama kwa halala. <tos> <tos> Ingawa mda ujaende leo ningemchezea bwana mpaka saa 12 usiku. Eh pale. Bwana uh, Yesu asifiwe. agari mchamtoto maana hiyo nimezoea yani milioni 10 15 kwa mzee upako ni kawaida kabisa. Yaani yani, wakati tunakuja mara ya kwanza ilikuaje? Likuja nimechoka. Likuwa natembea na mgu mki wangu na mimba yake huyu hapa Tunatembea kwa mguu na kimimba chake tunatesteka Viva saidi hapa Viva saidi mbaka hapa kawaida kutembea likuwa kawaida yetu hmm. Lakini tumeka hapa takriba ni mezime tatu mwaka wa sita Hatuja tena Kwenye mwagari ni kawaida Lakini sasa Hii gari liopata diwa kali kabisa Yani wachaka kulu alasema deo umefanya ume, ume maajabu Gari elfu mbili ya na kali, saba Kali, okay. kali kabisi yeah. Mimi nilikuja tangia mwaka jana mwezi wa tano, nikakutana na bahasha hapa za ukombozi ikabidi mimi nikachukua bahasha moja tulikuwa watu kama wanne lakini baadhi wakaja waka mara moja wakaenda moja kwa moja lakini mimi kilichonifanya ninganganie mwanzoni nilikuwa naangalia TV kuanzia mwezi wa 12 mwaka jana Sasa nikauna fezze zikawa zinazidi Kuongezeka kwa Unaona. Sasa mini kangangania tu kuangalia Badai zi, Zinaongezeka Mimi ni machinga wakuza vyombo Basi minauna fezze zinakuwa nyingi Nikauna nashindwa hata kuzihimiri Nika wambia wenzangu jemani Kuna sehemu nimeona kuna upako tuende Basi tukua tumekuja mwezi wa watano huo Tumefika hapa Kukwa kuta maumbezi ya kama kawaida Basi tumekaa ile mwezi wa 5 tarehe 15 nilivyoshiriki yale maombezi basi hela ndo zikazidi. Yeah, mchaga ni mtabiri Jumapili kuuza sana nipe ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Akakai brother anaona shida. Nisiamini kwa aliyotokea. Ehe. Maana baada ya kuombewa siku ya Jumapili na mchungaji akasema nisipobadilika ataenda ifakara kulima. Bwana bwana. Kwa mtu asieamini anaweza kusema ni uganga. Maana siku ile nilitoka hapa nafikia dukani vile vitu ambavyo vilikuwa vitoki dukani na vikuta havipo. Cha kwanza nilikanja dukani nikatazama nikaanza kucheka. Kuna watu wengi huku sana. Si kuona mambo alakaraka. Wewe Mungu ametenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Rudi alakaraka. Mimi Jumapili ya tarehe Nilikuja kwa shida sana kanisani hapa kwa ajili ya usafiri. Nilikasa na kwenye foreni kwa ajili ya basi pani Nipofika kanisani wakati mchungaji alimaliza misa alisema leo mkurudi nyumbani mkawachukue ndugu zenu au wadogo zenu mwapange kwenye viti afu waendeshe. Ukishowaendesha unaweza kupata gari. Kutoka pale kaulizia bei ya gari. Mimi kweli nikachukua lile neno nikarudi mpaka nyumbani. Kwa shida usafiri usafiri niliopata Jumapili nikawaita wadogo zangu nikawaambia kaini kwenye makochi. <laughs> Mmoja akagoma nikamwambia utakuwa upande gari akaja <laughs> basi baada ya kuwakalisha pale nikawaendesha wakaniona kama chizi walikubali kwa shingo upande nikawaambia shauri yenu lakini mimi natimiza neno basi baada ya kukaa ndani ya siku kama tano kutoka siku ile nilioendesha nikona mipango inazidi kuwa mizuri na kweli ni kule ni mizuri ah mara akaja mtu anauza gari tiyai kwa milioni sita. nikamwambia Gali mimi kumiliki gali saizi ya kambia minahuza yi milyon sita Kaja mtu mungine muarabu wanayifika kwa milyon nane Lakini jamaa kanifata mimi tena Kambia lete yi milyon sita mimi kuuzi mada... Minuuna gali ya po milyon sita nchi? Eee hiku wapo imepaki nchi mkujia naku <laughs> Kasi nikachukua yile gali Nyumapili nikawapigia simu wale niliwa endesha Alia goma wengine waliokubali tuende kanisani Nimekujia nao wako wapa kanisani <laughs> Tulivugati mwa Yesu tukuinoma tukuinoma tulivugati mwa Mangi Mungu ametenda nini hapa? Mchungaji? Sasa hivi na vionja viwili. vya kujenga. vya kujenga viko mbezi. Kitu kingine Mungu ametenda kuna kipindi baada ya kuambia kwamba nimeuza gari. Wao waaniambia Mangi utanunua mafusho atakwenda Moshi Arusha na wapi? Bas. Mimi kwa kawaida ndugu mmari huwa ananipa lifti tangu nimeuza gari. Ehe. Uh Siku -huh. moja mmari akasema akaniambia kwamba eh kwamba yeye Mungu akimpa lori Ehe. semi trailer sadaka yote ya, ya kwanza e, lilibuko. Sawa Basi na mimi nikamwambia usiku wa manane nikamwomba Mungu nikamwambia na mimi vile vile nitatoa sadaka gari ikienda trip ya kwanza yote nitamtolea Mungu. Basi hivi mchungaji mimi nasikani. Na gari liko huna. Eh nasikani. She's tight. Yesu yanawezekana. Wewe fikiria. E, Mnasema kweli nyewe watoto wanandanganya. Unasema weza hivu nasikani. Inenda tunruma. <laughs> <laughs> Niliandika kwenye basha za ukombozi. Kwa mba nikwa nikiandika kiwanja na na gari ya biashara na gari ya kutembelea Mina shangaa. <laughs> Bwaz kutusu na Unaskani na kuwena tunruma. Maisha bora kwa yesu yanawezekana naweze <laughs> kana. Kwa na yesa, Mi niko hapa kushudia matendo ya mungu Kupitia mtumishi wake Antonus Kelo Siku ya Jumamos Aliyo sema kwamba Leo, mawe, yatatoa supu Na kweli, mawe yametoa metua supu Uwe, uh, uwe, uh, eh. uwe, uwe, <laughs> uwe, Supu ga ya misema? Gende Supu ambora sema kwamba baada ya tamko lile yeah siku ya siku ya jumatano nipata seminar siku tatu. Kwao nikapata fedha. Nimerudi tu kazini siku ya jumaa. Nikabadilishiwa mshala. Wacha wanafagazwi wapi? Mimi ni mwalimu. Okay. Baada hapo hapo nikapata barua seminar siku 30. Eh. Kwao